is lief vir jou, saam met Corrie elke sondagmiddag om 4 Goeiemiddag en hartelijke welkom by my program Menslief, ek is lief vir jou en natuurlijk geself ons in my program oor hoe om my mens aself te verbeter, hoe om bykie waarde aan jou lewe te gee en hoe om daar die dinge van jou uitblink te verbeter. En vandag kyk ons een bykie na narcissisme, wat het is en hoe om het daar en ook hoe om daar teen op te staan. Ken jy daar iemand wat emotioneel mishandel word of gemanipuleer word het is daak een nabij familielid een van jou geliefdes dit kan daak jy sal wees aan die arne kant is die vraag is jy daak die narsis kom ons kyk een bykie verder na die onderwerp maar voor ons by hierdie onderwerp kom is een stikkie muziek en ek speel vir ons heerlijke muziek vandag, eerst aan die woord op my draaitafel is natuurlijk een van die liedjes van Kenny Rogers met for the good times en ek hoop daar good times in jou lewe ook he is Kenny Rogers Looks so sad I know it's over But life goes on And this whole world Just keeps on turning Let's just be glad We had this time To spend again There's no need to watch the bridges that we burn. die radios made for the good times en ek kyk na hierdie type mens, hierdie narsistiese mense ek dink die vreedste ding en die ergste ding wat met mens kan gebeur is as jy emotioneel mishandel word en manipuleer word ek dink daar kan die mens nog fysische mishandeling tegenstaan of ek kan dalk fysische mishandeling dat ek oorkom, die ergste is emotionele mishandeling en manipulatie. Wat is een narcis, is die vraag. Een narcis is een mens met oortrewe selfliefde. Wat is die verskil tussen narcisme en een goeie selfbeeld, is die volgende vraag. Een selfbeeld is gebouw op prestaties wat die persoon bemeestredt waarde wat jy toegevoeg het, het aan iemand anderse lewe en een meeleving betoon aan ander. Narcissme is omgekeerd en word dikwels gebaseer op vreesvermislikking, ‘n ongezonde drang om geachte word as die beeste, een diepgewoordelde onzekerheid en onderliggende gevoel van band met de ouwer of ouwers wat jy nie gehad het nie baie gekritiseer is en geleerd het om iemand anders nodig te hee, of nie te hee nie om goed oor jou te voel en aanvaard te woord dier mense gee jou die geleendheid om deur die lewe te gaan met die gevoel van jy te doel jy gee mening en waarde aan die lewe om te gloe jy te doel moet ons ons selfs zien as waardevolle lede van een samenleving My levend wees in die empathie toon Elke oomlik van die lewe is koosbaar Ben net het in volle Leef weier as net vir jou en jou naaste familie Narcissme kan onder ander die volgende eigenskap hee Narciss het obsessie met die eie ek Een narcis. het manie oor sy voorkomst en wat ander mense van hom denk. Sy doelwit is oordreewe, onrealisties en selfgecentreerd. Eise wat soe persoon as sy kinder stel is gewoonlik buitensporig. Hy ervaar vinnig verwerping. Hy het fantasie oor sy eie sukses, aantrakelijkheid en intelligentie. Een narcisse beeld van homself is wan aangepas. Hy dink hy is buitengewoon aantrekkelijk met besondere vermoons, intelligensies en prestatie. Een narsis leid aan een grootheidswaan en is meerderwaardig teenoor ander mense. Hy hou nie van kritiek nie en wil nie of wil sy dui of wil afdoen in enige verhouding. Hy vertel graag van die sociale kringe waarin hy beweeg om daardier sy eie belangrikheid en sociale status te bekleem toon. Hy vergroot sy prestaties van die verlede. Hy word geweldig jaloers. Hy soek voor duurend aandag en erkenning van ander. Hy sikkel om gezonde verhoudings te bou. En haar sisse oordreewe selfliefde maak dat hy nie echte begrip en empathie met ander mense kan heen nie hy sal alles doen om homself te bevoordeel en loop ander mense oor om sy eie doelwitte te bereik. Hy trap op ander mense. En Narcisse mening, smake en voorkere is nie sy eie nie, maar iemand wat hy op daardie stadium as gesaghebende persoon op die trokkebe gebied beskou. Narcisme kan ontstaan Tijdens adolescentie En ‘n piek bereik Tijdens die middeljare En Narciss het ook ander eindskap Soos gewetenloosheid Hy gee baie aandag in sy voorkomst Hy het nie sin vir humor nie Het vreemde weks en het gewoontes Hy is naïef en lewer Tien strijdige argumente Een Narciss kan jou beindruk Anvankelijk na dat jou ontmoet het Met sy charme en Zoan So draai soe persoon echter beter leer ken einde, arrogantie, snobisme en ee egocentrisse persoonlikheid. Een narcist kan een aangename beeld voorhou, maar is ‘n pathologische leenaar, manipuleerder en sal mens in die rug steek. Soe persoon sy selfvertrouwe kan die teenoorgeselde geslag aantrek, maar na mate ‘n verhouding voeder kan die verhoudingsmaat achterkom dat die narcist net omself lief het. Ons Amerikaanse navolger, Jo Anna Ashman, moet jy afstand dan daarv, af, as jy 'n so verhouding is met so persoon om te verhoed dat het jou vernietig. So 'n persoon erken nie sy foute nie, aangesien hy in sy eie oë niks verkeerd doen nie. Hy vra ook nie verskoning vir die foute wat hy maak nie. 'n Volgroeide volwasse gewete ontbreek en wat hierdie persoon weerhoud van om iets verkeer te doen is die feit dat sy reputase kan skade lei. En Narciss sal nie huiver om iets verkeerd te doen as hy denk dat hy daarmee kan wegkom nie. En Narciss vir gesprek omself gedierig en vraag jy wat herstellings die korekte is, ontkien hy die ene stelling, al is dit of al het hy dit sekundes tevore geuiter. So persoon kan jou in n gesprek verware aangezien jy later nie weet wat hy gesê het nie. Narciste gebruik ook verskillende methodes om die self te beskerm. Hulle sal bijvoorbeeld die ander mens sy prestaties en menings afkraak. Narciste is ook geneig om ander mense te beskuldig en die blam op hulle te lee. Dit is moeilik om tegen hierdie type narcistise karakters te ween. Een narcist is altyd reg. Voor ons aangaan, Kom ons luister eers nog een stukje muziek so ek sê ek het die heerlijke muziek op die draad tafel bekie aan die ou kant maar ek dink my sê dat ek nodig om na hierdie ouwe type muziek te luister en volgende op is Roger Hooteker met I Don't Believe in F Anymore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 If it's for children If it's for children children If it's for children Roger, wat ek met, I don't believe in F anymore en ek krijg boodskap wat sê I don't believe in F anymore ek geloof jy daar, en ja nie, ek stem sam daar kom het uit in die mese wat jy nie mee en jy geloof nie, nee ons kyk verder na narcissisme en narcissische mense Dr. Estee Pootgieter, sielkundige van Belville het die vorige, volgende vergelijking gemaakt Een narcis is die son in sy eie ruimte en as jy een narcis ontmoet, word die deel van sy ruimte. Een meteoriet wat sy ruimte binnedring en rondom sy helderluchtendwintel. Een narcis let aan die mense in sy ruimte toe, solang die voel brykbaar is. Wanneer een narcis oortuig is, jy hou nie meer n voordeel in nie, raak een eenvoudig ontslaaf van jou. Daar hoef geen grondige redes vir sy besluit te wees nie, Hy doen dit op grond van dinge soos verveling, oneenigheid, een misverstand of sy eigen moedstoestand. Hy verbreek sy connectie dadelijk, maar hy nou nieuwe slagoffer. Die manier waarop een narcisje behandel, kan jou seer maak en verwerp laat voel, maar hy moet in gedag hou dat so n persoon sy eigen wereld leeg, vlak en eensam ervaar. Dit is belangrik om in inacht te neem dat diagnose vir narcistische persoonlijkheid slechts dier professionele kundigheid gedoen moet word. Sommige mense wat met NPS gediagnoseer word, word gekienmerk dier oordreewe gevoelings van eie belangrikheid. Hulle eind, hulle dinge toe en toon ‘n groote zwaan in al menings en gedrag. Hulle het een sterk behoefte aan bewondering, maar ‘n gebrek aan empathie. Hulle verwag om as superieur en speciaal beskou te word sonder dat hulle enige superieure eiendskap het. Hulle verwag konstante aandag, bewondering en positiewe herbevestiging van ander. Hulle beny ander in glo, ander mense beny hulle. Hulle is benoed met gedagtes en fantasie oor groot sukses, aantreklikheid mag en intelligensie. Hulle ontbreek die vermoë om empathie te heen met anderse gevoelings of begeertes. Hulle houding en die gedrag is arrogant. Hulle het verwachtings van speciale behandeling wat onrealisties is. Ander symptome wat nie in die DSMIV genoem word nie, sluit in een uitbuiting van ander om hulle doele te bereik. Probleme om een gezonde verhouding met ander te heen oordrijving van persoonlike prestasies die stel van onrealistiese doele vir die self en die voel makkelijk seergemaak of verwerp en kom emosieloos voor. Die symptome van hierdie steringe kan ooreenstem die karaktertrekken van iemand wat ‘n hoog gevoel van eigenwaardige en groot selfvertrouwe het. Die verskil tree in wanneer die onder, onderliggende psychologische structuur van die eindskappe as pathologisch beskouw word. Narciste het so groot mate van saalwaarde dat hulle denk het is beter as ander mense terwyl hulle eindelijk een kweesbare selfbeeld het. Nie kritiek kan hanteer nie en dikwels probeer opmaak vir hulle innerlijke kweesbaarheid dier ander te verklein neer en af te kraak. Kommentar en kritiek op ander mense kan verneinig wees in een poging om hulle eie waarde te bevestig Daar was een vraag wat iemand gevraaid aan die professor en die vraag was, kan mense met narcistische persoonlikheidsversteringsverander Die antwoord was, ongelukkig nee. Baar moeilik is dit tak bereik kan word omdat die oorzaak van die NPV ook nie heeltemaal bekend is nie en die verstering deel uitmaak van persoonse basis persoonlikheid is dit een optraande strijd as jy probeer om hierdie persoon te verander Langtermijn psychotrapie kan echter een paar goeie resultate oplever, maar dan moet daarbij gehou word Hoe ken een mens iemand met hierdie verstering? Vir iemand oor 18 om regtig te voldoen aan die diagnose van narcistiese persoonlikheidsversteurings moet 5 van die volgende eienskappe oor 'n lang tyd teenwoordig wees. Kom ons kyk wat is hierdie eienskappe van 'n narcis. Hy het een oormatige gevoel van selfbelangrijkheid. Die persoon oordrijf bijvoorbeeld sy of haar eigen prestaties en talente en verwacht om as superieur beskou te word, sonder dat hy of sy het werkelijk verdien. Gedagtes word in beslag geneem dier fantasie van onbeparte sukses, mag, briljantheid, aantrekkelijkheid of ideale liefde. Die persoon geloo dat hy sy uniek en speciaal is en slechts verstaan en ondersteun kan woord door mense wat ook speciaal is of hoog status geniet. Die narcist vereis oormatige bewondering. Hy het een sterk sin vir sy eie reg, bijvoorbeeld onrealistische verwachtinge van speciaale behandeling dier ander. Hy byt ander uit om sy veraar eie doel te bereik. Hy toon een gebrek aan empathie, die persoon is bijvoorbeeld onwillig om erkenning te gee aan 'n ander of om in die behoeftes van ander te identificeer hy is dikwels jaloers en afginstig op ander of gloed het ander mens jaloers of afginstig is op onmoevaar hy is arrogant en herhalend in houding en gedrag en die volgende kan jy in een verhouding verwag niet voor ons punten kom Een narcist voel geweldig leeg in ‘n verhouding, oftewel iemand anders die liefde en bewondering sal die leegheid vervol, denk hy. Maar dit is nie al rede tot die verbindnis nie. So maak hy seker daar is altyd iemand om je seks te sy ego te streel en om enige ander behoeftes te heet, aan te vul. Maar nes met 'n dwalem is die vastuidelik. Een self erkende narcist beskryf die hankering so. Dit is as my brein heel na iets soek. Dit is soos om voordierend een wortel wat aan die punt van een stoelgang na te jaag. Niks wat ek doen vervul my behoeftes nie. Hy sien sy plek in die wereld so. Dit voel asof ek dinge doen net omdat ek van oorstel is om my te doen om dat die samenleving dit doen. Ek voel of ek nergens hoort nie ook by niemand nie. En Die volgende is, as jy in een verhouding met een narcis is, kan het so lyk. Like. Maar voor ons daar kom, kom ons luister ees vir jy, stukkie muziek. En ek dink, by keer is een mens baie hard sier, as jy in so situasie is. En dan sê somme vir die oud sê, kry jou rei. Kom ons luister somme na die honey mei, met kry jou rei. Dit was Blomme, uit die Oost. Op die tafel in die tuin Jy was gesoet en getaai met een rooi borrel wijn Toe ek jou daar sien staan was ek hoenervleis Maar het was net een droom vir my Want jo voete op die tafel is glad nie meer s'nachts nie Jo kleere op die vloer wat je glad nie was nie Ek smoeg vir kanaal 2-0-1 Vir die top en die job en jou pelle wat skreeg En ek sikkel om te slaaf, want hy kom laat in die nacht Dit is nie net my probleem, dit is algemeen Jy ja, a met kry jou rai Ons kyk verder na As jy in een verhouding met een narsis is, kan het so like Jy sal nooit die eerste plek inneem nie Alles sal altyd oor hom of haar gaan Vergeet van intimiteit, nabuit of warmte Jy sal nie empathie kry nie Hy kan homself nooit in jou posiesie indink nie Hy kan nie eenvoudig nie gevoel in nie, daarom sal die hele nooit diep kan wees nie, of die ware liefde kan ervaar nie. Jy is sy trofee, hy is aanmoedig of liefde subtiel doen, om mooi aan te traak, te oefen en gewig te verloor. Sy beeld is op die spel. Hy is jaloers en kompeterend, selfs met jou. Hy sal niks beter as hy mag doen, uitstuig tot die hoer loopband posiesie, of meer as hy mag verdiene. Hy sal elk argument wil win. Wanneer hy in een hoek gedryf wil, sal hy op die verdediging wees en woedend reageer. Hy sal jou vrienden en familie so far moedlik van jou vervreem. Hy sal jou manipuleer soms so subtiel dat dit nie eens achterkom nie. Die ongedrouwde young volskink is saafde erkende narcisse see. ek soek verheerlose vrouwe uit en vervul hulle behoefte aan deernis, ontverming en vertrouwe. Ek sê vir hulle precies wat hulle wil hoor. Ook dat hulle special is. Soedra hulle my vertrouw vertel ek hulle van my verlede. Hulle dink ek is die een of ander god Hulle sal enig iets vir my doen Finansieel, seksueel alles Die beste hiervan Is dat ek een machtige Emotionele hou vast op hulle het As ek sal so ek kon Sal so ek met die kennis wat ek hulle so, Met die kennis wat ek het Hulle so depressief maak Dat hulle self dood sal oorweeg My houvas op hulle is eufo eufories. Hy sal vir jou leeg en geen berauw toon, nadat hy ons taal of seer gemaakt het nie. Hy sal permanent voel asof jy op eiers moet loop, want om elke hoeken draai, skyn die moeilike woede uitbarsting. Hy sal altyd onzeker voel oor sy toewijding, hy is beheer. Hy die mag, en die gedachte is sy narcistische voedingsbron. Hy speel die spel, wat hy goele liefde is. Een oomlik is hy gek oor jou, net om jou die volgende week jyltemal te ignoreer. Ander vrou sal altyd ‘n rol speel, of hy nou met jou flir flirteer, of die emotionele of seksuele verhouding het. Dreig jou om om te verlaat, draai die charme krane oop en maak as verwerkel omgeen. Die vertoening gee hy net omdat jy die verhouding wil beëindig en hy nie. Dit laat hom soos een verloeder voel. As jy hom enigszins moeilijkheid gee, sly makkelijk en gau na sy, so, na sy vandeslag over aan beweeg en jy sly alleen achterblijm die vraag. Het ek my verbeel, dat hy anvankelijk so gaaf, charmant en goed neergemeenheerd was, of sy inderdaad vanner? Da's drie fases in hierdie jyde verhaal. Een verhouding met iemand is, wat ernstige narcistische trekke of 'n narcistische persoonkansverstering het bestaande gewoonlik uit die volgende drie fases. Die eerste is hy, idealiseer jou. Een narcist kies jou, sy tykensorgvuldigheid. Oor jou status, jy moet aantrekkelijk gewold of op een of ander gebied talentvol wees. Hoe oor jou status, hoe meer waard het jou narcistische voeding veromd is die idealiseringsfase is hy vals, self in aksie. Hy is liefdevol, charmant en opvindend. Die nieuwe man in jou leven sit jou betroenkie en hoe heerlik dit is, sal niemand glo nie. Jy voel begeerlik en seksie. Hy erkend in saafs dat hy permanent aan jou denk en oorval jou elke dag met oproepen, besoeken of blomme. Jy leef asof jy op een planeet is, soos iemand wat een dwalumsliefde ingeslik het, of een liefdesdwalum ingeslik het. Die idealiseringsfase loop as volg, jy word verheefd tot iemand wat nie bestaan nie. Dier nie totdat die narsis doodzeker is van jou liefde en toewijding. Dit kan etelike weke of selfs maande dier, selfs langer, indien jy in mekaar nie gereeld sien nie. In hierdie fase sal sy masker dan ongelukkig afval. Die tweede een is jou waarde verminner. Die verandering kom geleidelik of skilik, maar onangekondig. Dit is asof iemand die brul wat hier jou geliefde na jou kykse meer afrik. Die aandig wat my jou oorweldig het, word hier stilte of ongeergtheid vervang. Daar of die gaan verby waar hy niks van hom hoor nie. Laat jou boodskap bylle nie terugneem. Hy kom, kom ook nie sy beloftes na nie. Hy vermoed selfs das iemand anders. Hy is heeltemal verwaard en wonder, wat het ek gedoen om die drastiese verandering te veroorzaak? Wel niks. Een narcis raak net gau en makkelijk verveeld. Die leegheid in omtreen hierdie fase sterk na vore. Die haai wat die dwellum jou narcistiese voeding vir vorm gegeet, begin uitwerk en hy wonder, is sy rechtig wat ek wil hee? want as hy rechtig so speciaal was, sal ek nie so gevoel het nie. Jou geliefde raak jy meer alles irriteer om. Die kleinste valkie of 'n verbeelde valkie word vir jou koop gegooi. Hy verdwijn meer dikwels, hy is grafstil, en dis hy poging om 'n afstand tussen julle te skeep. En hoe meer hy wegtrek, hoe harder klauw jy. Jy hinker na die aanvankelike wittebroodsvase, jy is ook aandag. Jy probeert in alle kost te verstaan wat aan het gebeur is. Dit alles werk erg op die Narcisse sene Hy kritiseer en blameer jou gedierig vir alles, en jy word sy emotionele slaan Uiteindelik is jy een wrak, want hoe kan jy een oomlik op het troon sit, en nou is dit as jy dood is. In hierdie stadium span die Narcisse projectie in. Hy pro projekteer die emotionele waarboel binnen homself op jou, jou elende voet omslang hy dit veroorzaak het. Dit is die narsis, een vrede, onverskillige, ongevoelige sadis wat achter een maskerskuil. Hy speel met opzet met sylke mindgames. Wees gewaarskie. Hy sal jou, anhou krimmelkies, aandag voer, net genoeg, so dat jy steeds emotioneel in hom kan beleid en kan ook spring wanneer hy, wanneer hy jou nodig het. Die derde fase, jy word verwerp. Hy soek n nieuwe uitdaging. Jy kan dat niks meer vir sy loobaan beteken nie, of jy het omgeweks op een swak plek in sy mondering, omdat jy nie meer vir omwaarde het nie stoot aan jou een kant. Dit kom soos 'n harde seer hou, onverwaks en uit die blauwte wat jou absoluut verbuister is hoe maklik en sonder skroom hy tot hierdie stap oorgaan, asof, asof jy as absoluut niks vir hom beteken het nie. Dit maak een zak hoeveel keer jy om daaruit vra nie, hoeveel keer jy om verskoening vra, al is dit nie jou skuld nie, of hoeveel keer jy smeek om terug te, om terug te kom nie. Jy sal nie die vrouding red nie. Hy dit ook dood eenvoudig nie wil bespreek nie, en vire voel vir jou intense pijn. Jy sal bly wonder wat op aardheid gebeur. Hoe kon iets wat so wonderlik was, so verkeerd geloop het? Jy sal maar die gebreekte stikke met optaal, maar onthou, niks hiervan is jou skulp nie. Die narsis herhaal hier die patroon met elke tyken in sy verseer. Wees nie op, op jou hoede, want hy dink hy die reg om by tye sommewee in jou leven op te duik. Hy sal blijk krap in jou seer as jy het eindelik losbreek maak die deur tot enige kontak onmiddellik toe en die nie stier jy af op afgewaarde weergawe van fase 1 af oor en oor en weer oor ek het stikkie gaan uitaal wat mense geskryf het oor die geliefde in die lewe wat narcistische neigings het, maar voor ons by dit kom, eers weer nog een stikkie muziek, en op die draaitafel, het ek Laura Lynn, sê, jy het my 1000 maal beloof, en natuurlijk is dit andere berg sê, doe hast my 1000 maal beloof, en dit is die Duitse weergave, dit is nou bykie anders as die Afrikaanse weergave, die Duitse weergave sê, jy het my 1000 maal beloof, en jy het my 1000 maal beleeg, of 'n duisend maal belie en 'n duisend maal verloor. Hier's Loralin met jy het my 'n duisend maal beloof. Laura Lynn Medie het my duisendmaal beloof Ek het nou bykie paar skrywers van mense wat in syke verhoudings was Ene skrywers skryf my man, is een narsis Wat een openbaring, dit was asof 10 berkes gewicht van my skouders af is Ek het soos een besetende wil gaan oplees Boeke van Orce bestel en een diepte stilie begin doen. Ek kon het nie glo nie, daar was anders as ek wat met so'n man getrouwd is. Dit was nie my skuld of eens my ontoereikendheid nie. Ek het altyd geweet my man is ongebalanceerd of pleinweg maal soos ek in my gedagte en omgedink het. Hy is briljant, maar kon nie domste dinge aanvang. Sy kop het by die eenvangig uitgehaak, vir alles die baie moog was of het veel gedrink het. Ek het geleer die narsis het een hoed dink van homself en hy dink hy is baar intelligenter en belangriker as ander. Hy het ook die prestaties om ‘n boek boekstaf, soos my man my menigmal herinner het. Ander is hy mindere. Hy meng ook net met ander suksesvol is. Sy firma en ander kringe waar sy collega's en invloedreike vriende beweeg is ‘n voedingsbron vir sy groot ego. Hy teer op bewondering. Hy moet amal en alles om hom beheer, anders voel hy bedreig en ontplof. Nie. Niemand durf hom ooit gaan of hy dag nie. Hy weet die beeste, finish en klaar. Die verskrikkelike woede uitbaarstings het altyd gebeur wanneer ander nie bijwas nie. Ek moes vooral dan op die eiers loop. Ek kon hom nie verlaat nie, hy sal my vernietig en hy het dit ook gesê. Hy sal amal teen my opmaak en my financier op my kneedwang. Die narcisse lewe is ‘n front. Hy geef voor dat alles in hom van die beste in die hoogste gehalte is. Hy tree altyd korek op en niemand kan een vinger na hom weis nie. Dit het my gemaak want dit was so ‘n valse beeld. Ek het sy slegste kant so goed geken, maar nooit met enige iemand daar gepraat nie. Ek is te loyaal en gerustlik grootgemaak. Hy het goed vir ons gesorg en hy het gedierig my gesê, ek kan vir my gesê, ek kan koop wat ek wil. Want wat is jou probleem, as ek ooit so iets opper? Ek en ons vier kinders het sy liefde nie geken nie. Hy het nooit met ons gekommunikeer oor die gewone dingetjes nie. Ek het ons kinders alleen grootgemaak. Hy was nie by ouwe aande of by sportwedstrijde nie. Hy het besluit wat ek my goed voel en het 'n intense behaar dan geskip om my neer te trek in een put van elende. Hy Sal so ek die dag opgewone wees, sal so ek dadelijk iets doen of sê, om my by en my dag te bederf. Loyaliteit was daar nie. As ek oor die kinders in die dispuut betrokke geraak het, sal so ek dadelijk die ander persoon sy kan kies, sonder om eerst te luister na die story. Ek moes my eie battles weg, en trane of geklaid in die geduld nie. Een narsis verafskies swakere. En ek het die kinders... Ons mag nie syk of afgevoel het nie. Hy hou net van sterk mense, want hulle kan in die staan. Uit my naafvorsing het ek geleer, die narsis het ‘n die diepgaande onder, onderliggende afskeer omself. is die jare dat sy persoonlikheid vorm, dit is nou in sy persoonlikheidsvormingsjare, het dit as het ware verdeel en het sy alter ego ontwikkel so to homself kon geld. Dit is al hoe hy sy aandig of emotionele aanvaarding kon Dit is al hoe hy sy aandig of emotionele aanvaarding kon kry van kleins af dierie narsis om iemand blitsna op te som tot sy eie voordeel en daar nader te trek. Naart by hy beul gekryd wat hy wil hee, word net so eenkant gestoot. Hy het nie werklik empathie met andere nie, hoewel hy een meester dan is om emoties na te maak. Die ekste was, toekom sy neide op een familielidse begrafnis, terwyl hy nooit by daar die persoon die gaan keiret nie, Hy het altyd geklaar die familie met dit spog toch net heel tyd oor al sy besittings en sy kinders prestaties. Dit was vir my as sy vrou die toppunt van ironie. Hy het in hierdie meer as drie dekades van getrouwde lewe nog nie een keer vir my gesê dat hy lief is vir my of verskoning gevra oor iets nie. Vir niemand nie. Dit is nie een oordrijwing nie. As kom uitgevraat daar oor sy antwoord, hoe kan die mees verskoening vir as jy altyd reg is? En hy bedoel dit. Sy antwoord was net, wat, hoe en hoekom ons dinge koop, waar ons vakantie hou, enige voorstel van my is meer op die tafel, van die tafel afgevee, behalwe as dit hom zou pas. Ek mag nooit enige gerecht op my meneer gemaakt het nie, Ek moes kos maak, soos dit in sy oude huis gemaak is. Ek moes strijkmop, tafel, dak, tuin maak, soos hy dit wil hee. Ek het een keer twee stoede voor ons huis gekoop, en dit moes dit verleed terugvat, en die winkelvrou smeek om het terug te neem, want die stoede was akelig in sy oor. Sulke staan nie in my huis nie. My man het ook altyd die dierste en mooiste karre en grootste huis gekoop, want dit beindruk anner. Maar die koop van ons eerste huis, het ek so bitterskaam gekry toe hy weir om uit die agense kaart te klim om na gewone drie slaapkammerhuis te gaan kyk soos ander jonge mense van ons ouderdom dit betaam hy betaal ek like groot huis in een groot tuin of ons dit kon bekostig of nie my man beska gewone hart werken mense as lui en sleg sy maatstaf daar is verwronge en sy standaarde is ver bo die gemiddelde Hy is frenetis en drijf homself ook geweldig. Een ander kenmerk van een narsis is dat hy onmiddellik argument teen hom omdraai en terugprojekteer. Hy verbreek sy beloftes makklik en draai sy stories om soos dompas. As jy hom daar oor uitvra, sal hy net sê, Wel, ek verbreek my belofte nou en dis hoe dit is nou. Hoe meer ek nades oor, oor narsisme, hoe meer het ek gevoel hoe ek myself vermachtig. Ek het sommer openlik boeken oor die onderwerp in die huis rond let le. Die probleem was in hom nie in my nie. Ek het baie diskreet hier en daar met ‘n vriendin nie oor begin praat en my geneesing het begin. Ek het lig begin voel en wil vlieg van vreugde en bevryding. My kinders na die huis uit is ingelicht dat daar probleempie met pa is, maar dit is al. Hy bly pa in les lief Ek wil nie afkraak voor hulle of enigie met anders nie, maar dit is ook nie reg dat hy skootvraai daarvan afkom nie. Deelbelangrijkste is, is dat ander slagoffers bemachtig moet word. En dit is hoe kom ek my story deel. Op een dag het ek kracht op die heilige geest gekry en ek is oortuig daarvan. Ek het na nou werk op die stoep gaan sit en met my man begin praat. Voor die tijd het ek gebit dat ek asjeblief nie sal begin heil, so hy geëliteerd met my raak nie. Toe ek praat, het sy oor een of twee keer gerool, maar nie kwaad gewoord of een woord gesê nie. Ek kon eend uit praat. Ek het een innerlijke kracht en vrede ervaar, wat ek nie werkelijk kan beskryf nie. Ek was glat nie angstig of bevrees nie. Ek het in aangeval by die point of naar die tuine gekom. Ek het nie moed gehad om die woord narcisme te gebruik, maar ek het nie gebruik nie. Ek het dit duidelik gestel ons weet albei dat dit al baie jare 'n groot probleem het, waar ons nooit praat nie. Ek het hom verduidelik wat sy manipulasie, al ewige beheer en veral syse verskriklike woedeuitbarstings aan my doen. My boodskap is min of meer: jou kritiek op my onvermoë mens volgens jou gaan my nou verby. Ek het lief geword vir myself. En ek weet ook ek's menswaardig. Al dink jy wat? Ek stel nie automatum aan jou nie Ek weet jy kan hierdie probleem nie verhelp nie Jy moet duidelik heel tyd as kind veg Om liefde en aanvaarding te kry Ek het niks my oor nie behal my god Dink na oor wat ek vir jou gesê het Ek het stadig en veerlig weggeloop Hy tot vandag nie weer ‘n woord daar gepraat nie Maar ek kan sien hy probeer Om sy bose alter ego te beveg. Hy krijt nie altyd recht nie soos as hy moog is of een weinkje te vol in het. Maar ek kan in alle eerlijkheid sê hy wend om met een boe menselike poging aan om dit te oorkom. Hy het in al hierdie maanden nog nooit vir die woede uitbarsting gehad neem. Ek het wel voorgestel dat ons meer dikwils apart vakantie hou, want dit is wanneer die meeste van sy uitbarstings plaas vind, wanneer hy buiten sy nagsweer is. waar hy nie jyldig gevly of opheef om homself kan maak nie, en waar hy nie meer in beheer voel nie. Ek was aanvankelijk geweldig, vrokig, hadig, bebitter, cynies en aanvallend. Dit was later so erg, dat hy op laas, op een dag moedeloos uitgeroep het, hoe lang gaan hy nog so verskrikkelijk vrokig bly? Ek het besef ek moet aanbeweeg en begin vergewe, en dit was en is steeds soms baie moeilik nie net omdat my hele leven opgemoors is nie maar daar is ook die verskrikke teleerstring in myself omdat ek dit toegelaat het hoe kon ek willens en wetens toelaat jammer dat hy my so behandel hoe kon ek die slag verwees Ek was sekerlik self ook maskulig, want ek het ook een vroemd van gelukkigheid en suksiesvolheid voorgehou. Maar ek kan getuig daar is 'n goed. maar raad aan ander slaghovers is. As jy die dag beseef, dis narcisme, stap weg. Dis nie moeite waard om te bly nie. As ek kies, sal ek nie weer so kies nie. Dis haal. Jy is ewig en altyd in een klein tronksaal, sonder enige vrijheid. Die woord narcist word eerst al sommer makkelijk gebruik om enig een te beskryb wat te veel ego, wys of te ijdel is. Maar die ware narciste is een heel ander geval. Dit is mense wat heel te mal gecentreerd is, ongeacht met wie of waar hulle praat. Hulle is meer geneig om skam as kuldig te voel, kan nie behoorlik empathie toon nie en sikkel gewoonlik om bevredigende verhoudings te vorm. Hulle kan ook nie mense hanteer wat hulle nie bewonder nie reageer goed op vleirei en kan ander gehoogpunt in nie insie nie. Klink na wener of hoe? Die probleem is dat het nie altijd onmiddellik duidelik is wanneer iemand een narsis is nie, vooral omdat graad het al is. Wat op die eerste afspraak tok, na seksie self-verzekeriteit like, kan na paar maande verander in een egoistische neerbuigendheid. Spaard is die tijd en moeite. Dit is goed om vroeg reeds die gevaartekenis op te let Eers en dit beteken die persoon moet die vraag en antwoordsesie van 40 dele volto voltooi Dit is nou nie as subtiel, subtiele uitweg nie, want dit is dan bekend as die Narcissistic Personality Inventory Mense moet kies tussen twee stelling soos ek verkies om in die skare weg te raak of ek hou daarvan om my middelpunt te wees. Daar was geen middeweg nie, een kant moet gekies word. Terwyl dit goed gewerk het, was dit dit Dit is waar nieuwe navorsings wel gepubliceer word in netig te pas kom, so as jy een probleem het gaan soek geris Op die internet hoe een mens met narcistische mense kan werk Maar vir ons daarby kom, kom ons speel ees nog een stikkie muziek Dan het ek paar vinke hoe om met een narcistische persoon te werk te gaan En ek gaan vir ons Ray Dillon's weergave van Gene Rockwell's hardspeel Hees Ray hard I hear beating But her heart Just ain't beating like you Oh heart You gotta watch out now Or else she's gonna break you in two Oh hard better believe me, save yourself for somebody new, I don't make such a fuss, there's no hope for us, she don't care the way that you do. Don't care the way that you do Yes, sometimes No hope for rest She don't care the way that you do yes I'm telling you hard She she doesn't want you oh hard You'll find somebody new baby oh hard Right then meet hot En ons kom nou by die raad wat daar er gegeef word oor verhoudings waar iemand taak narcistisch is en een paar wenke oor hoe om so iemand te hanteer. Dit is nie baie makkelijk nie, want so persoon gaan alles, alles in sy vermoed doen om jou te uitoerlewe. Die raad is weesbewus van die heidige uitdagings wat so persoon beleef en wat er inpak op sy of haar leewereld het. Stel duidelik grense, communikeer openlik oor die invloed wat die gedrag op jou het. Onderskyd dis nie persoons optrede of jou eie belevenis. Vrou jyself af of die persoons optrede iets van jou of van haar sê. Anvaar die persoon as mens, al keer jy sy of haar gedrag nie goed nie. Moe nie die gedrag van 'n narsis persoonlikheid opneem nie. Vergeet van jou eie ego. Aanteer soe persoon sachtkens en wees bewus van die feit dat hulle onzeker van die self is. Wees versichtig om nie dinge te doen wat hulle onzekerheid sneller neem dit kan onnodige konflikt veroorzaak. As die persoon totaal onmoedlik is om mee oor die weg te kom, onttrek van die verhouding en beëindig dit. As die mens verder kyk na hierdie narcistische verhoudings, daar is nog een sielkunnige wat gesê het, mens, moet eerder maar jou reik kry, en, wegbeweeg, beweeg, want, jy gaan nie, daar persoon kan verander nie, dit is een baie lang pad, so mens, maar, besluit of jy, die moed en die kracht het, om daar die persoon, te help, het jy genoeg liefde in jouself, en vir daar persoon, om te probeer, om sy gedrag te verstaan, of om te probeer om hom en jylle verhouding te probeer reed. Een mens moet onderskly tussen die persoons optrede en jou eie belevenis. En natuurlijk te daar volgens hanteer en probeer om dat we uit te kom. Ons ook hierdie paar boeken in die mark op die oomlik oor racisme daar is een boek wat sê die narcisme epidemie en die ek ek ek herkien en hanteer narcisten dit is blijkbaar een boek met hoofletters so as jy dink toe boek in jou en dake geliefde in jou lewe help skaf die boek aan ek weet nou nie precies waar nie maar gaan soek maar google om en kyk waar jy hierdie boek in die kan kry ek so vannag kyk na een van hierdie um, boeken en die meeste van die dinge wat ek reeds dergegaan het, of wat ek reeds genoem het in die program, word ook in hierdie boek behandel dis basis, alles wat ek nou reeds genoem het, wat in die boek behandel is, en dit is nou my waar oor gaan, en dit is baie, baie groot probleem en soos ek ook in die program gesê het daar is heel wat grade van het, so het is nie altyd makkelijk om so n persoon um, te herken en om die situasie te hanteer nie daar is ook paar vraagies wat ek ten slotte na gekyk het wat ek graag wil noem dit is die nog een paar wenke om die manipuleer in jou leven vast te vet en ten slotte noem ek dit, dit is so paarkies van hulle Mense kan kyk na die mense om jou, na jou heweliksmaat, jou ouwer, jou kind, en kyk of jy van hierdie eigenskap daar sien. As daar dier een van jou geliefd is, jou man, jou vrou, jou ouwer, of kind wat gevraagd gesê word, as jy my rechtig lief het, of en dit na alles wat ek vir jou gedoen het, moet die rooie lage stak begin aangaan, want dit kan een teken op, Op beteken van racisme die Maar wees nou voorzichtig Let jy nou nie alle hierdie dingetjies Te ernstig opneem Of hierdie vraag jy te ernstig opneem nie? Want men sê het betek hier hierdie goeie kies vir Een menselewensmaat of so In een grap, dis nie altijd ernstig bedoel nie Maar as dit ernstig is En die persoon is ernstig Wees maar bedacht daarop Dr. Susan Fowett Dis een therapeut of docent en uteer van Los Angeles en Californië, sê manipulatie in 'n erge graad is een vorm van emotionele afpersing. En dit is wat mense wat ons goed ken gebruik om ons te dreig as ons nie doen wat hulle sê nie. Dr. Susan sê manipulatie word juist dier diegene gebruik wat jou diepste geheime en swak plekke ken. Dit maak die saak hoeveel hulle vir omgeen nie, hulle gebruik hierdie intieme inlichting vir hulle selfvoordeel uit hierdie verhouding tussen hulle te trak. Mensen wat gemanipuleer word, is ook meer geneig om 'n swak selfbeeld te hee en aan posttraumatische stress te leie. Nou is die vraag, hoe herkene hierdie manipulatie? En die antwoord is nogal moeilik, Manipulatie is moeilik om te herken, want manipuleerders maak van verskilde agresie gebruik. Hy kom voor as zorgsame, brose mense of mense wat maklik seer krij. Die taktiek wat hy gebruik om mense te oorrompel, maak dit baie moeilik. Hy mag toch hy behoefte sien, dat hy hy verzorg, maar nie sien dat hy, dat hy voordeel uit jou probeer trak nie. Emotionele manipuleerders kan mense sy zwakpunten dadelijk raak sien en ken dit en gebruik dit tot leie voordeel, hulle gebruik actieve technieke soos om kwaad te word, te jok, mense te intimideer, te verskree of mense te bully my passieve man manipuleerders of manipulatie methodes sluit in gesanik en gekerm, dinge soos om jou te ignoreer of om die slagoffer te speel en of om onbepaald stil te bly soos hoedra iemand jou begin ignoreer as hulle nie baie gelukkig tegen jou voel nie weet dit is ‘n passiewe methode van manipulatie nou is die vraag gaan jy dit aanvaar gaan jy dit man nie vet manipuliers floreer want hulle gevoelens van vrees verplichting en skuld saai Mense wat die maklikste gene manipuleer word, voel gewoondelik verantwoordelik vir ander se probleme. Hulle is skuldig of jammer oor iets wat aan die persoon gedoen het. Hulle is bang vir verwerping. Hulle wil die manipuleerder tevrede stel en daarom vir die persoon ja, sê al bedoel hulle eintlik nee. en hulle is onzeker en bang om te herken dat hulle nie met die manipuleerder saamsteem nie. Hulle moet verduidelik hoekom hulle voel soos hulle voel. Hulle het sympathie vir die manipuleerder. Manipuleerders is uithalerslag vers en die persoon voel hy of sy moet die manipuleerder ondersteun en koester. Hulle moet die manipuleerder sy gevechte namens hom of haar vech. Hulle is verplug om die manipuleerder sy ongelukke situasie op te los en daar is een paar dinge hoe mens jou kan weerhoud daarna daarvan, ek wil net vinnig daarna kyk ek denk ek reeds oor my tyd baie baie jammer, ek gaan nou van die licht af klim daar vir die ene wat na op is, baie jammer um, ek net vra ek sal binnen die volgende 2 minuten klaar maak gee my nog net so 2 minuten, baie jammer Die volgende paar wenkel om op te tree is om jou te weerhou, daarvan om jou voor ander mense lelijk te let like of lelijk van jou te praat of van jou te skinner. Moe nie probeer om hulle fout die direct vir hulle te probeer uitwees nie, die manipuleerder gaan heel waarschijnlijk probeer om die situasie om te keer of om jou met retorise vraag of retinasies te oortreef. Toon begrip en wees liefdevol, maar moet nie wees nie, wees ferm en moet toelaat dat die manipuleerder emotionele greep op jou kraai nie. Moet nie toelaat dat die persoon jou doong om kan te kies nie. Bly onpartijdig en hou afstand van enige persoon ek het waarby hy of sy jou wil betrek. As jy teen enige toonbegrip die noor enige mens fouteer het, belei op recht maar bondig, moet nie die strikt trap om voor die manipuleerders te kryp of herhaaldlik die saafde oortredinge te belei nie, want dit is dikwels wat hulle wil hee. As jy nog altyd te bang was om jou antwoord te gee of terug te antwoord, sê jou sê. As jy die manipuleerders laat achterkom, jy gaan nie meer op eierdop beloop om homgevaardseer te maak nie, is jy op die rechte pad. Op hierdie noot gaan ek jou groet vandag een lieflike sondag verder en een wonderlijke geseende week voor en toe en ek gaan uitspeel met Nana Muscuri, the only love and love, oorkom alles. Een lieflike aan tot ziens. Only love can make a moment alive to do it.